кілька ледь помітних доторків вуглиною до того напнутого полотна, і вже прозирнулось з білого поля примхливе личко, наставляючи на всіх зухвали підборіддя, обдаровуючи світ загадковим химерним усміхом, в якому обіцянка і загроза, хвала і прокляття, і не знаєш, радіти йому чи боятися його. Цей малюнок став ніби свідченням якоїсь спільноти між ними. Він з'єднував, хоч і не знати чим. Ще не усвідомлювали вони цього, але відчували, що поєднує цей малюнок назавжди молоду всевладну жінку і літнього художника з очима повними уважливості і прихованого смутку. Султан висловив волю, щоб Броксолана зодяглася в подароване ним після родосу плаття і мала на собі всі коштовності. Може, несвідомо відчув, що венеціанець змалював його не у відблисках вогнів слави й перемог, а в тяжкому паланні крові. І тепер хотів відомстити художникові, примусивши його зображувати не живу султаншу, а її коштовності. Сяй діамантів, діаманті, кривавість рубінів, зелений смуток смарагдів, рожеву білість перлів. Він і доньку Міхрімах теж звелів обнизати коштовностями так, що вони геть затьмарювали її тендітне личко. Незмірне багатство – чи безглузда примха загадкового деспота. Але художник був надто досвідчений, щоб розгубитися. Геніак істина, дужчий за деспотів. Художник пробився крізь ті коштовності. Він знайшов за ними роксоланене обличчя, проник у його таємниці, викрив у ньому глибоко затаєні страждання, гіркоту, біль і показав усе в її усміхові. В рожевому світінні щік, У трепетанні прозорих ніздрів В опертому підпорідді. Прозирали з того маленького лиця Жорстока нещадність нинішності, Сором'язлива нерішучість майбуття, Гіркий біль за навіки втраченим минулим, Яке не вернеться ніколи, ніколи, І тому таке болюче і прекрасне. Сказав би поет, Брову намалював художник, і завмер. Так і прийде Роксолана до далеких нащадків зі своїм гірким усміхом, але не з картини славетного венеціанця, існування якої засвідчить у своїх життєписах лише базарі, а з гравюри невідомого художника, який завбачливо зробив її з тої картини. Портрет Міхрімах загубиться навіки. А портрет Сулеймана опиниться в Будапештській національній портретній галереї – під інвентарним номером 438, так ніби султан уже по смерті запрагнув притулку в тій землі, який завдав за життя найбільше лиха. Барабани Султан знов був далеко від неї зі своїми дикими вояками, розшалілими кіньми, смердючими верблюдами, з барабанами і знаменами. Грюк від барабанів заглушував живі голоси. Грюкіт холодний і мертвий, як залізо Ляскуча луна від червоних султанських барабанів стояла над світом Вона всотувалася в землю, входила у її могутнє тіло Щоб знові і знову виходити гірким туманом невинно розлитої крові Червоною і млою пожеж, снуванням зловісних тіней убивців і загарбників В людину цей звук не проникав ніколи Людським теж не ставав ніколи Удари зовні, катування, катування, безнадії на порятунок. А барабани, може, єдині в тому світі почувалися щасливими. Безстрашної бадьоро кидали вони заклики людям і вікам, не знали старощів і втоми. Вони гриміли в темряві і при сонці, не маючи жалю ні до кого, не маючи страху ні перед ким, і самі без страху йдучи на спіткання зі смертю. Вмерти перемагаючи вперед. Перед вперед. Геройство можна перевершити все на світі. Ось найвищий приклад не шкодувати себе. Почуття самозахисту, чужей вороже для мене, бо я тільки барабан. Бий мене безжально, бий що сили, бий люто. Що дужче мене б'єш, то більше я живу. Те, що мало умерти, вже вмерло, і я зродився зі смерті тварини, з якої здерто шкіру. Щоб я став духом безстрашності і звитяги. Провіщаю чиюсь смерть, безліч смертей,